Jeg ja, ja, ja, siger, de hovedråder her, råder her? Hvis man ikke kan lide lukken i bageriet, hvorfor skrider man så ikke? Kan man sammenligne den danske restaurationsbranche med en sekt? Og hvorfor er vi så mange, som ender tilbage i armene på restaurationsbranchen, på trods af, at fauntaget er kajtet og grusomt? Det er nogle af de spørgsmål at snakke, vi skal gennemgå i dagens afsnit af Når den sidste gæste er gået, hvor mig og mine uglige gæster vil tage dig med om bag kulisserne i den danske restaurationsbranche. I dag har jeg fået besøg af Theiser og Jonas. Velkommen til jer. Tusind tak. Tak. Og tradition tro skal vi selvfølgelig lige gennemgå, jeg ser ved. Thais, 28 sommer, ja. været i branchen i fire år, mm -hmm. og du startede som bartender i provinsen, og derefter flygtede til hovedstaden for at arbejde som tjener i en større koncern. Og er du stadigvæk i branchen? Nej. jeg, Mig og branchen har skilt vores veje. Vi ses ikke længere. I har slået op? Ja. For nu i hvert fald. Yeah. Man ved jo aldrig, nej, nej. om man vender tilbage en dag. Nej, men det er det. Altså, jeg har jo tidligere snakket om den her x kæreste effekt at den godt kan være lidt svært at slå <laughs> op med nogle gange. Og yeah. så når de ringer og spørger, om jeg stadigvæk er ude, så er jeg sådan, der. Oh, forældre ved jeg, er det er. Of course. <laughs> ja. Jonas, 24 sommer. Og du er jo faktisk lidt af et wildcard, om man vil. Yeah. Fordi du, øh, du er jo lidt the odd one out. Jeg har jo aldrig gang. været i restaurationsbranchen. Det har du nemlig ikke. Altså, jeg var bestyrer på et uh, pensionat i Østrig. Og pensionat, det er altså fordi, at der kun er morgenmad. Og der var jeg i fire måneder, hvor jeg stod for at gøre rent og øh, have kontakt med gæsterne og sætte morgenmad frem og sådan. At det er meget noget andet at være i den, den branche, I har været i. Det finder ja. vi ud af, kan man sige, ja. i dag. Det skal måske lige siges, at vi tre kender hinanden ret godt. Vi er nemlig alle sammen kollegaer her på 24-7. og Jonas, I sender et program, som hedder Ørhenger en kæmpe anbefaling herfra i øvrigt. Øhm, og så skal det selvfølgelig også lige lyde, at, øh, at du læser informatik og journalistik, øhm, så det ikke lyder som om, at du udelukkende kun har arbejdet på et pensionat. Men... Historien lyder således, at da vi for et par måneder siden sad og arbejde ud på de senere aftentimer, endte Thijs og jeg i en snak om vores tid i den danske restaurationsbranche, hvor du, Jonas, jo på mange områder var enormt undrende og måske også til dels uforstående over, hvorfor vi var blevet i den her branche og hvorfor vi ikke havde sagt fra. Og derfor tænker jeg, at det måske kunne være spændende at have dig med, så du fik muligheden for at lege djævelens Advokat i dagens program og så kan jeg også øh, læse på Facebook, at der er et par lytter, der mener, at jeg er et fucking tudefjæs, og hvis jeg ikke kan klare mosten, så må jeg jo bare skride. Så, øh, så du bliver måske også på mange områder øh, lidt stemme eller i hvert fald deres talerør i dag. Jeg, for jeg tænker, hvis jeg havde oplevet nogle af de ting, som I har oplevet i restaurationsbranchen, jeg var altså, jeg havde sagt op fra dag et nærmest, mm -hmm. efter min prøvevagt havde jeg ikke, ikke vil fortsætte. Nej. Men øhm, det er simpelthen så fedt, at de to, I har der lyst til at være med, og lad os komme i gang med dagens program. Tak, <tøjs> vi to, vi skal begge to fortælle vores værste historie for branchen af. Og øh, du fortalte mig jo en historie, øh, hvor du skulle bære en masse tunge ting til klokken langt ud om natten, så øh, hvad var det egentlig, der skete den aften? Det var en travl, men meget standard lørdag. Mm. Og øh, så fik vi så at vide, øh, da, ja, da klokken var 11 eller sådan noget, der, der er begyndt at blive lidt, øh, lidt tomt i restauranten, og der er selvfølgelig folk, der bliver sendt hjem i, i takt med, at, at det tynder ud. Øhm, og jeg er på det her tidspunkt i øh, en bartender. Og restauranten er så stor, at, at jeg ikke sådan tager imod bestillinger, så er jeg er ligesom bare det våde køkken, kan man sige. Jeg forbonger og laver, øh, gør vin klar eller skinker fad og laver drinks til restauranten, som tjeneren så går ud med. Så jeg er gang med at pakke barnet sammen, og øh, så kommer min, min øh, restaurantchef op og siger, vi holder noget øh, vinudsalg her på restauranten i morgen, fordi at, øh, det er jo en, en større kæde, og... Vi havde før, der havde alle restauranter haft hver deres vinkort, men det var åbenbart for dyrt og for besværligt at købe vine ind. Så derfor så skulle alle restauranter have samme vinkort. Og af den øh, årsag, så øh, alle de her vine, som så ikke skulle være på kortet længere, dem skulle vi jo af med. Mm -hmm. Og så tænkte vi, så holder vi sådan en kæmpe vinmarked for offentligheden den her søndag dagen efter, hvor at folk så kunne komme og købe nogle lækre vine til en billig penge. Men vi havde ikke rigtig... Øh, Æ jo, vi har godt hørt, der kom et vinmarked, men vi ikke vidste, hvilket omfang det var i. Øh, og vi fandt ligesom først ud af... På eller aften... hvor meget ekstra, vi skulle arbejde ved. Ja, eller det, at sådan, det var først på aftenen, lige sådan, øh, en time, inden at vi, øh, ja, de tre-fire, vi var tilbage på gulvet, fik fri. At vi fik at vide sådan, der kommer lige nogen, nogen, noget vin, som vi skal have ind i restauranten. Og vi tænker, okay, ja, ja, det kan vi da sagtens. så vi får at vide, jamen, så får vi også selv noget vin efter. Mm. Eller vi får et eller andet... Øh, øh, sådan et, som tak. Så I tænkte ikke, I ville få løn for det? Jo, jeg tror også, vi fik løn. Men, men altså sådan, men det, var, det er ikke den, den bedste løn i verden. Øh, nej. Det ligesom. nej, hvad fik du egentlig løn? Jeg tror, jeg fik 120 timer. Sådan. På, de, på det her tidspunkt. Stærkt. ikke? Stærk løn. Øh, og det var efter, at jeg var rykket op fra min, øh, min prøve. Hvor øh, man starter på 105 eller 11. <laughs> 110, tror jeg, de første tre måneder <laughs> eller sådan noget. Og der er heller ikke noget aften aftentillæg og sådan noget. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, Eller weekendtilæg eller eller rådstillæg. Nej, nej Ingenting. Øhm, men vi, vi, altså, som man jo gør, eller som vi i hvert fald gjorde, også, der arbejdede der, var sådan, ja, have den på, og ja, tak, og det skal nok gå. Altså, det endte med, at der kom varevogn efter varevogn efter varevogn med vin, og det blev ved. Altså, det var en fuldstændig endeløs lavine af, øh, af, af pappkasser med seks med flasker vin i og tolv flasker vin i, og de skulle stilles op. Altså, der var flere tusind flasker vin, der kom ind i løbet af 3-4-5 timer. Og det, altså, hvordan skulle vi bære dem ned? Jamen, de kom eller bære dem ind, eller? uden for restauranten og holdt der, og så var der lige et par trapper op, og så, ind. Og så skulle vi også øh, rykke hele restauranten om og fjerne stole, sådan at de kunne stå på bordene. Og... Vi vidste vi anede ikke, hvor mange der kom, så vi havde pludselig lavet en eller anden stable et eller andet sted, så sådan, at der kommer altså lige 40 kasser mere af den her vin, så det kan ikke stå der. Det skal stå et andet sted eller også på en fordi, anden måde. at når man får alt det her vin, så kommer de jo sådan nogle øh, papkasser, og det er altså ikke altid, man kan se på de her papkasser hvad det er for noget vin, der er i det. Hmm. Så jeg kan også huske, at det var sådan noget med, at man tit skulle stå der klokken B om natten og åbne de her vine for at se, hvad er det der er nede ja. i den her. Tag dem op, okay, om den skal så derhen, og okay, den skal. Så også fordi man bliver nødt til at sortere dig allerede fra starten, af, for ellers har du ikke en jordisk chance for at finde ud af, hvad det er for noget vin, så man var jo nødt til at lave et eller andet form for system. Hvad er fra Italien, hvad er for fra Frankrig, hvad er ja, ja. fra hvad er så Blanc, og der der, der skal du lige pludselig til at gøre dig klog på det, også efter du har kørt sådan en lang service, tænker jeg. Fuldstændig. Og det var sådan, vi, vi, vi havde bare sagt ja tak. Altså, ja, vi havde ikke fået et specifikt tal på, hvor meget vin der kom, men vi havde ikke fået at vide, hej, øh, nu skal I slæbe samtlige kasser overskydende vin fra alle restauranter ind her. Og, og, så, og det blev bare til klokken, jeg tror, at vi var færdige klokken tre om natten, eller sådan noget, der fik vi fri. Og der var mange andre, der havde fået fri før løbende ja, ja. i aften Så i stedet for at, at, at, at lade noget mandskab være tilbage, så ja. de kunne hjælpe med at bære? Så, så, øh, så fik de fri, og så var, det ligesom, jeg tror, ja, så var der måske nogle andre, øh, der var nogle, nogle andre restauranter, der ikke var så langt væk fra vores, der ligesom var i samme kæde, som også kom over og hjalp, og dem, der kørte bilen, hjalp også lige med at tømme. Men altså, det var, det var stadig usandsynligt meget. Og lige, så kom der også møbler lige pludselig, Den overskydende stole fra nogle restauranter. Sådan. Det kan vi også sælge, det er designmøbler, det skulle vi også finde plads til, og sådan noget. Ikke? Altså, så det var bare altså, virkelig, virkelig dårligt kommunikeret for ledelsen. Det var øh, super åndfærdigt, at altså, de, de kunne altså, have holdt os til kl. 7 om morgenen. Fordi vi anede det jo ikke. Mm -hmm. Vi anede ikke, hvor meget der kom. Men tror du, at det var fordi, de ikke vidste, hvor meget der kom, eller det var sådan en øh, måde at få jer til at blive ved med at bære det her ind på? For hvis de havde sagt efter en færdig service, her der kommer lige fire varevogne med 1000 flasker vin og en masse møbler, tror du så ikke, de havde været bange for, at så ville I sige, om det kan jeg ikke, eller det vil jeg ikke? Jo, altså det er jo selvfølgelig svært at sige, fordi det, det kan jo sagtens være, at at øh, den, der, var, der havde øh, chef havde på den pågældende dag, heller ikke har vidst det. Mm. Og, men ligesom bare har vidst, der er meget. Og det kan jeg ikke sige. Øhm, men, men det var i hvert fald... Øh, der, jo, der må være nogen, der har vist hvor meget. Der er altså. nogen, der har haft et overblik, og om det så er blevet kommunikeret dårligt videre, ja. er jo ikke til at sige. Men i hvert fald, så, så er vi anede ikke noget. Altså, vi gik bare rundt, og så sådan, der kommer en bil igen om lidt, okay. Og så er det det. Men hvorfor sagde I ikke bare efter et par timer, at I kan ikke bare blive her til klokken 3 om natten, når man får at vide, at og det er jo der, ikke? Hvor er det, uh, hvor det er jo det gode spørgsmål. Er der, er ja. Hvorfor kan vi ikke det? Og det er jo fordi, jamen, altså, der er flere tusind flasker vin. Der er en, øh, jeg kan ikke huske, om det er eller en inspektør, et eller andet, der har ansvaret for, at det her vin bliver gjort klar til udsaldet dagen efter. Hvis vi går, så er det den person, der skal gøre det hele. Så det var jo også en slags... Ja, vi kan jo ikke bare efterlade den her person, og altså, vi kunne potentielt jo også blive fyret, hvis det var, at vi sagde, det gider simpelthen ikke, jeg skrider, mm -hmm. fordi vi har ikke fået fri endnu. Og, øh, og det er jo sådan kontraktuelt, at man ikke lovede et vist antal timer i ugen. Så det vil sige, at der er heller ikke nogen begrænsninger på, hvor lange vagterne kan være. Øh, sådan som jeg husker min kontrakt i hvert fald. Nej, jeg kan huske, at der var mange af os, der var på øh, sådan nogle 0-timers kontrakter. Ja. Så det vil sige, at vi var 0 timer, men til jobsamtalen ville de sige... Nå, du får selvfølgelig fuldtid eller deltid, og ja, vi finder ud af, hvis du skal have fri en lørdag eller et eller andet, men så når øh, i praksis, så var det måske ikke lige sådan helt, det fungerede, så kunne man måske ikke helt få fuldtidstimer alligevel, eller så fik man fuldtid, selvom man var blevet lovet deltid, og det gjorde også, at det var enormt let for dem at opsige folk, der ligesom ikke havde den her ja-tak-indstilling, fordi det var en kontrakt på 0 timer, så de kunne jo bare sige, hvis du ikke kan lige lukne i bæreriet, så finder du jo bare et andet sted, mm. og der er branchen jo bare så indspist og så indelukket, Især i København som jeg primært har min erfaring fra, at så ender det jo med at alle arbejder har på et eller andet tidspunkt arbejdet med de samme mennesker. Mm. Så det vil sige at alle ved så meget om alle, så du kan bare du bliver blacklistet. og jeg har godt hørt at du arbejdet dernede. Der blev du vist, at du vinder med chefen og kokken gjorde du ikke det. Og så at du jo bare startede du bare dårligt fra starten af. Altså så man var virkelig nødt til sådan at holde så gode venner med folk. Og det sted som jeg arbejdede var sådan noget at man kom Sen om eftermiddagen, arbejdede langt ud på natten. Når, hvis man så ikke tog i byen, eller man behøvede ikke engang at tage i byen, men så sov man jo ligesom til måske klokken 1 om formiddagen eller et eller andet, så man så kunne møde på arbejde der kl. 3. Så det vil sige, at jeg så ikke nogen andre mennesker i den periode af mit liv, ud over dem, jeg arbejdede sammen med. Så hvis jeg nu siger fra over for dem, eller stiller mig kritisk over for den måde, det hele fungerede på, så vil jeg jo øh, potentielt kunne blive fyret, og så ville jeg jo stå tilbage øh, uden identitet og uden venner. Og hvad fanden skulle jeg så gøre? Mm. Altså, det var lidt sådan den oplevelse, jeg havde. at det var hele tiden den, der lå og troede mig om i baghovedet, hvorfor jeg ikke ser fra. Jeg tænker også bare, at der burde der være en eller anden, der havde ansvar for noget arbejdsmiljø, som man kunne gå til og sige, prøv at høre, altså, vi, ble, altså, vi har fået at vide, at vi skal være til klokken 11, og så skal vi knokle ind til klokken 3 om natten. Mm. Og altså, jeg tænker også, fair nok, hvis man får nogle overarbejdstimer eller et eller andet. Men det gør jo heller ikke. Men, men det er også problemet, når der hverken er øh, fagforening eller overenskomst øh, ja. på restaurationsbranchen. Altså fordi at, at, at det er meget sådan en, en, øh, hvad kan man sige, øh, nogle mundtlige aftaler, eller baseret på, på sådan de der personlige relationer, man har. Ja. Hvor meget man skal arbejde, eller hvilke forhold der er. Øhm, og jeg tror også, øh, altså det du siger, Anna, at, at, at når man som mig øh, er ung, kommer til en storby, og, og relativt hurtigt efter at have, have flyttet til, får et arbejde og får en kæmpe stor social kreds via det, så er man også bare bange for at få fjernet det hele. Altså mm. at, ja. at få reddet guld til, til at bevæge under sig, både socialt, men også arbejdsmæssigt. Og, og det der med, at man ved, at man hele tiden kan blive skiftet ud, gør også, at jeg i hvert fald følte, at jamen, så skulle jeg også bevise mit værd mm. fordi at, at jeg i hvert fald bedre... Altså end... du følte dig heldig? Altså heldig over yeah. at du blev valgt? Eller? Jeg tror ikke heldig, men jeg, jeg, jeg tror jeg, jeg, jeg føler, at jeg burde... Jeg skulle bevise noget, fordi jeg er ikke bare sådan en, man kan bytte ud. Jeg synes i hvert fald konstant, at jeg, havde, jeg var stresset dernede, for jeg hele tiden var bange for at blive udskiftet. Ja, præcis. Altså, der var på endnu tidspunkt, hvor jeg følte mig sikker på den arbejdsplads, jeg var på, for jeg vidste, at lige meget, hvor gode venner jeg er med jer, eller hvor meget jeg, jeg, jeg arbejder, så er der helt sikkert en anden, der også lige er flyttet til storbyen, som er, er lige så jeg ja, tak, og som måske er helt sådan... Du ved, fuldstændig grøn i branchen, hvor at jeg har været i branchen på et tidspunkt i fire år, så der begynder jeg at blive den her bitter bitch. Altså, jeg begynder lige så stille at sige, det gider jeg sgu ikke, eller der der der Men der står jo så en masse nye 18-årige, der lige er flyttet til storbyen, som ikke har været det igennem, som bare er bare sådan, ja, selvfølgelig, det gør jeg bare. Og fordi man gerne vil give det der ekstra til arbejdspladsen, når man kommer helt fra ikke? Men snakker man ikke sammen indbyrdes om, at det er, det er, det er sgu noget lort, den her måde, det kører på, altså... Jo, men, men jeg, jeg tror også, og det er jo selvfølgelig også et af, efter, mit, øh, efter det, jeg kan se, at det store problem med restaurationsbranchen, øh, og mange andre brancher også, men at, at øh, man blærer sig lidt med, hvor meget man arbejdede. Ja, det bliver et kan, flex kan, på et tidspunkt. Kan du, du ikke prøve at give et eksempel på det, Thais? Jo, altså så kan det være sådan noget med, åh oh, shit, man øh, sidste weekend var helt fucked up, eller jeg arbejdede bare fredag, lørdag og søndag, og vi, altså, sådan, jeg har arbejdet en fuldtids fuldtidsuge øh, på en weekend. Et eller andet shit. Og så sådan, oh, okay, jeg kun det, mand. Jeg mødte ind klokken kl. 12 og lavede status, før jeg tog en 8-timers vagt, og så gik jeg ind dagen efter og lavede status på en anden restaurant. Så det bliver sådan et, du skal ikke brokke dig, fordi jeg har det hårdt, ikke? Altså, og det mm. bliver sådan en, man, man får sådan lidt mere social kapital af at være hårdtarbejdende, af ikke at brokke sig, af at lave interessetimer, som også er noget, fanden har skabt. Virkelig. Fordi så møder man ligesom bare ind og får ikke løn for sit arbejde. Hvor, altså, hvornår kan man gøre det? Det er for eksempel, når man kommer lidt højere op i hierarkiet, øh, eller hvis man bare lige møder ind en time før og spiser personalmad, som man ikke får løn for at spise, øh, vil det måske også fair nok, mm. øh, gratis mad, men så kan det være, at der kommer lige nogle kasser her, vil lige hjælpe med at få med, Eller der, kommer, kan, der er lige nogen, der ikke er mødt ind til tiden, kan I lige hjælpe med at gøre restauranten klar? Og det får man ikke løn for, fordi ens vagt starter først klokken 5 eller halv seks mm. eller et eller andet, Øhm. Men man gør det så for sådan, at vise sit værd eller hvad? Ja, og for, igen også for, for ikke at være ham der eller hende der, ja, der bare også... sidder og sådan, nej, det gider jeg ikke, ja. også fordi, fordi jeg arbejder ikke arbejde nu. Jeg ville slet ikke ture. Jeg, jeg kan virkelig godt huske de der episode hvor man sad og spiste pæmad, og så lige pludselig så kom der alle mulige varer, man skulle hjælpe med at sætte på plads, eller sådan et eller andet, ikke? Mm. Og så kunne jeg jo ikke bare sidde og sige at nej, men det gider jeg ikke, fordi jeg er ikke klokket ind endnu. Så kunne jeg jo sidde der alene, og så ved jeg da godt, hvem der bliver fyret næste gang, hvis der er en, der skal ryge. Ja, ja. Øhm, Også øh, for at svare på dit spørgsmål, Jonas, med interesse -timer. Det var på et tidspunkt, hvor jeg kom op i en lederposition, som øh, tror jeg, jeg vil kalde den assisterende restaurantchef Så det var ligesom mig, der var lederen, når restaurantchefen ikke var der. Og jeg vidste, at der var en løn, der hed, du får 156 timer som i en lederposition. Det, der så sker, at jeg får min første lønning, efter jeg har været den her måned som leder, der ser jeg så, at der øh, står 140 hvilket jeg undrer mig lidt over. Jeg tager en samtale med dem, og de siger, Nå, men det er fordi, du først lige skal bevise dit værd som leder, for du kan komme op på de her 156 timer, hvor jeg er sådan der, ej, sådan spiller vi ikke. I har ansat mig som leder, fordi I mener, at jeg kunne leve op til det ansvar. Ergo, så skal jeg selvfølgelig også have den løn, som jeg har påtaget mig. Og så siger de så dertil, at øhm, fra næste måned af, der kan jeg få de her 156 kroner i timen, hvis jeg kan holde en lønprocent på sådan noget under 6,7. Hvad betyder det? Så jeg må kun bruge 6,7 procent af det, der er indtjent den aften på lønninger. Og det kan for eksempel holdes nede ved, at man sender folk tidligere hjem... Eller, ja, altså, sørg for, at der ikke er for mange tjenere på gulvet. For lige præcis. Et tip, jeg også tit gjorde, det var at give folk øh, før fri, men så øh, siger, at de vil få lidt gratis øh, drinks op i baren. Så hvis nu der blev rigtig travlt lidt pludselig, så går jeg hurtigt hiv dem ind igen. Ja. Så det vil sige, at der var også tit tjener, som måske ikke lige arbejdede to timer, og så lige præcis, så kom de på arbejde igen. Hvilket heller ikke giver mening, for de fik jo ikke nogen løn der, og så mødte de så også på arbejde pisse stive lige pludselig, fordi de har siddet og drukket sig stive op i baren. Øhm, det, der så sker med den her lønprocent, det er, at jeg blev virkelig virkelig øh, fannyvolsk. Og var sådan, nu skal jeg fandme vise, at jeg godt kan holde den der fucking lønprocent nede. Og øh, at da der er en far, der er økonomidirektør, så ved jeg jo godt, at man sætter en lønprocent langt lavere, end hvad den egentlig godt kunne være, ja. for ligesom at sørge for, at personalet ligesom aimer efter øh, det bedst mulige drømmescenarie. Men jeg tænker, at nu skal jeg fandme vise de her mandemænd, at jeg godt kan holde den her lorte lønprocent. Og det gjorde jeg jo for eksempel ved, for jeg jo vidste, at jeg var en af de dyreste lønninger. Det var, at jeg ikke skrev alle mine timer på for at vise dem, at jeg godt kunne holde den her lønprocent, ja. så jeg kunne give mig selv et lønforhørelse, som jeg jo rigtig tænkte var den dengang. Og det var, jeg har jo gjort mig selv en kæmpe bjørnetjeneste. Ja, fordi du skulle altså potentielt, at du bare går ned og løn på den måde. Lige præcis. Fordi hvis, hvis, hvis du har, hver dag skriver en time mindre på, så har du været øh, 28 timer mindre. Mm. På en måned. Ja, også fordi jeg tror, det var, øh, jeg mindte, at det var dagligt, jeg skar tre timer fra. Ja. Altså, når restauranten lukkede klokken Klokken 12, og alle gæster var kommet ud, så skulle jeg jo sidde og gøre kasse op og sende mails og hvordan det er gået, og lave status og alle de der ting. Og nogle gange kunne det godt tage en halv time, hvis folk har været rigtig gode, og nogle gange kunne det jo godt tage tre timer, for nogle gange så er der bare en difference på 3.000 kroner, så skal jeg jo finde ud af, hvor de 3.000 kroner er endt henne. Ja. For ellers så kan jeg jo stå og blive beskyldt for, at jeg har stjålet af kassen lige pludselig, for det var mig, der havde det der ansvar. Så jeg tror, at på min lønseddel stod, det, at jeg arbejdede 37 timer hver uge, men jeg arbejdede nok 60. Altså, der, altså, det var en så dårlig aftale, jeg havde lavet. Enten så med at få de der 156 kroner bagefter, på den præmis, at jeg så bare afskår min timer bagefter, som jeg kan mærke, at jeg går og tænker, at jeg tror, at de godt vidste, at jeg ville gøre. Altså, jeg, jeg følte mig meget manipuleret til, at det var det, jeg skulle Hvor, gøre. Hvorfor tror du, at de vidste, at du ville gøre det? Jeg tror, at de... De kunne mærke, at der var en i voldsked i mig, og jeg nok var en af de første, som tog de her møder med dem, hvor jeg sagde, at det er ikke okay, at I går ud og hijacker mig til at komme ned på jeres restaurant for at være i en lederposition, og så I derefter siger, at I ikke vil betale mig. Det er alle jeres andre ledere får, Altså, I har jo købt en vare, I godt vidste, hvad var. Ja. Så efter du køber den vare, kan du ikke ind at sige, men jeg vil gerne have 20 rabat på den. Øhm, så det tror jeg først og fremmest, at de måske var lidt... Jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet for skrækket, men måske var sådan lidt, okay, der er faktisk en, der kommer og stiller sig til ansvar lige pludselig. Også fordi, ud over mig og min restaurantchef, som ligesom var et par, så øh, var den ældste efter mig 19, og jeg har måske været 24 her. Så folk er enormt unge, så jeg tror ikke, de er vant til, at folk ligesom kommer og stiller de her kritiske spørgsmål. Og så tænker jeg, at for at de havde lidt ekstra tid at løbe på, og stadigvæk kunne sørge for... At, øh, at deres øh, fabrik kunne løbe rundt, så var det at sige, okay, når, hvis vi, jeg skal give dig noget, så skal du også give mig noget. Ja. Som du også kommer ind på te, det var de har vendeaftaler hele tiden, altså i stedet for bare at forholde sig til det der, jeg stod på kontrakten, som var, jeg ansatte mig som leder, og lønnen er det her. Og så kan man jo sagtens sætte nogle, nogle milepæle for, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du som leder prøvede at opretholde en lønprocent, der svarer til det her, men øh, det er jo ikke noget, som jeg skal være bange for at blive fyret for, hvis jeg ikke opretholder det. Altså, det er jo nogle mus man skal tage løbende. Men, men hvorfor ville du egentlig gerne være, være leder der? Hvad var motivationen for det? Altså, jeg elskede jo det her sted. Jeg ja. åndede jo at lede for det. Og jeg kommer fra Sønderjylland af, så da jeg kommer til København, er det første job, jeg får, det er i den her restaurationsbranche. Og jeg bliver bare taget med åbne arme i en kæmpe ungdomskultur, der bare gerne vil ud og have det mega fedt og mega sjovt. Og vores job går ud på at sælge, og sørge for, at alle dem, der kommer og spiser nu her, de skal have en fest. Og du kan ikke skabe en fest, hvis du ikke også selv har den her fest. Så det var bare så fucking sjovt at være for arbejde. Det var også fucking hårdt. Men den her adrenalinfølelse, du får, bliver jo det drug, du lever på til sidst på det der med, gården så går den. Når der lige pludselig kommer en walk -in ind på 20 mennesker, sådan den der øh, vinderfølelse, man får, efter at man fik plads til de her 20 mennesker, selvom at der slet ikke eksisterede de her 20 mennesker, altså bor til de her mennesker, altså det var fuldstændig vanvittigt. Mm. Øhm. Men er det er ikke, ikke nogen af dine andre venner, så der er ikke er fra Restruktionsbanken, som spørger dig, jamen er det ikke røvhårdt, du arbejder, jeg ved ikke, hvor mange timer om ugen, og har det her liv, hvor, hvor du nærmest ikke laver andet, end at være, at arbejde hele tiden. Især mine forældre var meget sådan, hvad skal der ikke blive af dig? Du er med at få en rygskade. Du bærer tunge forstage op på tredje sal i tider, utid og arbejder 12 og 18 timer i gangen uden pauser og uden mad. Og hvis man endelig fik noget mad, så var det gæsternes afspiste mad. Man stod og sådan helt skamfuldt spiste ude i opfassen. Ja. Det der stod og råbte, der sådan, der er ud på gulvet nu, mand. Eller sådan, det var virkelig skamfuldt. Men jeg tror, jeg var så ung, og jeg skulle lige til og sige, at jeg tænkte udelukkende på øh, fest og kærester og venner, og vi skal bare ud og have det griner. Altså, jeg var fuldstændig ligeglad med, egentlig i sidste ende, hvad den løn sagde, og hvor mange timer der var. Jeg tog også tit ekstra vagter lige dengang, jeg startede, bare for at få lov til at komme ned og feste med mine kollegaer bagefter, jeg var på arbejde. Fordi jeg snakkede jo ikke med nogen andre mennesker, efter at jeg kom ind i den der branche. Så det var lidt svært, lige pludselig at skulle ud og drikke øl med en veninde, jeg engang har gået på efterskole med, for jeg havde jo ikke set hende i to år. Fordi Nej, jeg kunne have været nede på den her restaurant. Og fordi du heller ikke havde noget netværk i København? Eller? Nej, overhovedet ikke. Det blev jo meget sekt øhm, Og som jeg snakkede øh, om i et af mine tidligere programmer, i den her don't shit where you eat-kultur. Altså, der er enormt meget sex i den her branche, og enormt meget øh, dating, og folk boller på krydser på tværs. Altså, sådan nogle gange gjorde jeg lidt grin med, at man godt kunne lave sådan et reality-program mm. <laughs> ja. er restaurationsbranchen. Ja. Der er så meget sex og intriger og alkohol. Nogle gange var jeg så sådan, at der er mere drama i restaurationsbranchen, end der er på Paradise Hotel lige nu. <laughs> altså, sådan, det er virkelig sådan, jeg oplevede det. Øhm, så det tror jeg, og så tror jeg, der var en anden sådan... Jeg tror, helt personligt handlede det også om for mig, at, øh, at jeg enormt godt kan lide anerkendelse. Og den branche, hvor du bare får anerkendelse. Hele tiden. Gæster, der siger, at man, man gør det godt, eller man er for fed, og tænker der også er meget. Øh, jeg oplever tit, at øh, venner jeg har, der gerne vil være skuespillere, og tit bliver folkeskolelærer Yeah. Fordi de også får den her mulighed for ligesom at stå og tale ud til folk og være the main character for a moment-agtig. Og sådan tror jeg også lidt selv, jeg havde det. Mm. Jeg synes, det var fedt, at det var mig, der gik ind og tog styrning, og Det var mig, der kunne stå og sige, Søvjong Blanc fra Loire i Frankrig, og det der, jeg anede ikke en skid om det. Det var bare noget, jeg googlede ind på nettet, og så læste jeg jo bare op for det her manuskript. Jeg tror, det handlede om en mega fed ungdomskultur og enormt meget anerkendelse. Og så det først efter tilpas nok år i branchen, at jeg lige pludselig opdager hvor mange penge, jeg egentlig bliver snit for, og arbejdsskader, jeg får, og at... Øhm, hvor lang tid går der, for du opdager det? Nok 4-5 år, tror jeg, der går. Så jeg er alligevel over... Nu har jeg været 8 år i branchen, så jeg er over halvvejs inde i branchen. Og det starter først for mig, da jeg begynder at tage stoffer i branchen. Og jeg begyndte at tage stoffer for at overleve der noget, Fordi de har arbejdstimer som var alt for lange, og det var alt for hårdt. Men, var, men var, altså, var det også, fordi det synes jeg også er noget af det vilde ved restaurationsbranchen, at der er så mange stoffer, at du nærmest er nødt til at altså, drukne dig selv for ligesom, at kunne arbejde på en eller anden måde. Ja, jeg tror, man skaber det her ekokammer, der gjorde. Jeg, øh, jeg oplevede ikke, at der var nogen, der stillede spørgsmålstegn til det. Jeg øh, oplevede det klart, som om, at folk godt vidste, at det var en, en del af præmissen. Og... Jeg tænker, I har jo helt sikkert også set uh, film fra, fra kokkebranchen eller et eller andet, og jeg mm. synes også, hver gang man ser de her dokumentarer for Gordon Ramsays uh, restauranter eller netflix -film, at så er der altid stoffer eller alkohol involveret i, i et eller andet omfang. Øhm, men Theis, hvordan oplevede du det egentlig med sådan stoffer og alkoholkulturen og noget? Var det også noget, du købte dig ind på, eller...? Altså, jeg tror aldrig, jeg har, jeg har købt mig ind på det der øh, stofdel øh, af det. Og så, altså, på den måde vidste jeg, at det var præsent. Øh, det var ikke fordi, at, at folk var sådan... Øh, altså, ikke fordi, det var udover det hele, men, men altså, det var tydeligt at se, når, når, når folk gik i flok mod toilettet, var det nok ikke fordi, at de bare sådan var i øh, sådan blære øh, synkroniseret. Men, men jeg, øh, jeg synes ikke på den måde, at der var sådan en tvang mm. til det. Øh, men det var da klart på alkoholfronten. Det var virkelig noget, som var øh, altså nærmest en lige så stor del af at arbejde. Det var øh, den bytur, der var på den anden side af at få fri. Det var en lige så stor del af det, som at, at løbe sammen og have travlt og løfte i flok. Det var så at gå ud og klappe hinanden på skuldrene og brokke sig over mm. øh, de fucking lortegæster, man har haft. Eller det der irriterende bord, man havde kælet for hele aftenen. Der ikke laget en Det, der virkelig kan forbinde mennesker, det er fucking brok. Ja, Hold kæft. Og alkohol, ikke? Ja, og især alkohol og bronk. Altså, let's be best friends for life. Jeg meget. Og, jeg tror, <laughs> altså, det var, og det var også noget, jeg ville tilføje til det, du sagde, Anna. At, at jeg tror også, at årsagen til, at man bliver så længe i reservationsbranchen og man måske ikke øh, helt ser så kritisk på, øh, på det liv, man lever ja. og de timer, man arbejder, det er fordi, som du også sagde, det der med, så man kan godt drikke en kaffe med en efterskoleveninde. Men man har ikke set en anden længe. Man laver måske to fuldstændig diametrale modsatte ting. Og øh, hvis man begynder at snakke om sit arbejde til folk, der ikke er i branchen, så er de bare sådan, det, det, lyder, os, vi høre på. Ja, eller, det lyder sindssygt. Eller hold kæft, hvor har du det? Nederen gør noget ved det. Og så er man sådan, ah, det vil jeg ikke høre dig sige. Jeg vil høre dig sige, ja, de der er da også fucking nederen. Og så jeg tror, det er derfor, at man, man bliver. Fordi at folk i ens restaurant, man arbejder sammen med, de forstår en. Ja. De kender til frustrationerne. Og så kan man brokke sig sammen, så kan man også grine sammen. Det bliver sådan lidt, øh, du kan heller ikke sige til en misbrug, at de har et misbrug, mindre det selv er gået op for dem først. Nej. Altså det skal virkelig gå op for en, selv hvor langt ude, man er skidt skide for, at man ligesom slår op med den her ekskarste. Var der mange de steder, hvor, hvor I har arbejdet, som bare er flyttet til København, og ligesom ikke har andet netværk? Mange. Ja, altså det er jo, øh, det er jo sådan en smeltedige af, af folk, der sådan, fra Nye Verden, Storbyen og sådan noget, ikke? og... Det er jo et sindssygt øh, nemt job at få uden erfaring, fordi man kan bare komme ind fra gaden, og øh, der er nogen, øh, i hvert fald der jeg arbejder, der var nogle, nogle, nogle prøvevagter, og der var ikke noget Loning på job, så man, man kunne frit bare hive prøvevagter ind hele tiden, og hvis ikke de var gode, så blev de bare øh, smidt på gaden igen. Så en prøvevagt får man ikke noget for? Nej, jeg tror, de første tre prøvevagter får man ikke løn for. Øh, jeg kan huske, at jeg havde min første prøvevagt, der var der også en anden, der havde første prøvevagt, og så var de fire timer, og øhm, så efter det, så får man lige en snak med inspektøren eller restaurantchefen og så har man fri. Og så efter min første prøvevagt, som gik rigtig godt, så øh, blev jeg sat op ved et bord sammen med to af sådan, de, de mest erfarne tjenere. De havde også fået tidlig fri den dag, og jeg drak jo bare drinks med dem, og tænkte sådan, jeg var 20, 21, ja. tænkte, shit, det er livet, det her. Jeg sidder og drikker drinks, jeg ikke har råd til, men jeg får dem bare og snakker med nogle vildt spændende mennesker, der bare har prøvet alt muligt, og vi gik i byen, og jeg havde min anden prøvevagt dagen efter igen, og øh, der sad vi jo bare til efter efterpersonalmaden og snakkede om, fuck, vi har mange tømmermænd. og jeg snakkede bare med, fuck, mand, ja, ja. Altså, jeg kan nærmest ja. ikke stå på benene, bla, bla, bla. Ja. Og havde, også du altså også godt ville være lidt, sådan, lidt med på den, ikke? Mega meget. Altså, sådan, jeg, jeg, jeg var jo fuldstændig altså, kongens efterfølger, fordi at jeg tænkte, det er sådan, er, og mm. man, man behøver ikke at skjule, man har tøvbermand, fordi at det har alle. Ja, ja. Og øh, jeg havde en lorte anden prøvevagt, Altså, fuldstændig. Fatal. jeg... Hvad skete der? Jeg løb bare i cirkler om mig selv, og kunne slet ikke forstå, og blev helt forvirret af bagom og foran, og ja tak, nej tak, og sådan, altså, jeg, altså, jeg ved ikke, jeg, jeg kan ikke huske specifikt, hvad jeg gjorde, men jeg var bare en anden udgave af mig selv, hvor dagen før havde været meget sådan smilende, og service og velkommen til og alt muligt, ikke? Og, og det var så galt, at da jeg så kom ud til den samtale, så sagde min inspektør, tror jeg det var, at sådan, hvis ikke det var fordi, jeg har haft så god en første prøvevagt, så han fyret mig på stedet. Og efterfølgende holdt han ligesom stadig den der venskabelige, kan godt grine, kan godt joke. Ja. Men sådan, øh, i tiden efter var han meget sådan, hvis han gik hjem tidligere end os andre, så sagde han, øh, husk vi har en aftale, Thijs. Altså sådan, ej, ej, ej. holdt sådan lidt en, en trone, eller sådan lidt men, en, men, jeg men, kan, jeg, jeg, jeg, du skal passe på, jeg holder øje med dig. Ja, ja fordi, fordi at de, jeg tænker bare, at han også lidt satte dig i en situation, hvor nu har han lidt en klemme på dig på en eller anden måde. Ja, altså sådan, det, det er at også hvis... sådan en, du skal, man, man skal meget hurtigt selv lære, hvad ens grænse er, og hvor meget man kan drikke, og hvor mange tøjmængder man kan have øh, for at fungere. Men man skal måske også, i stedet for det, fordi der er ikke noget, der hedder at drikke mindre i restaurationsbranchen, let's face it, og mm. øh, gå tidligt hjem og sådan noget, så er man kedelig, og så er man ude af, af det sociale. Ja, tidligt er man klokken otte om morgenen efter byturen. Ja, det er tidligt. <laughs> men. men så er det, så det gælder om at dræbe sig selv, fuldstændig glemme, at man eksisterer, og så bare levere en vare, når man så møder på, på øh, vagt dagen efter med... Ja. Jernhammerne sindssygt timmer mand. Der, altså, der er ikke noget, der hedder, det kan jeg ikke jeg har det dårligt. Men det er, det er ret vildt, at restaurantchefen der er sådan, nu har vi lige en aftale. Mm. Sådan, Hvis du ikke gør det godt nok, så, så kan du dem lidt. det lige udlyme lidt. Man ikke har noget sikkerhed på sit job overhovedet. Og jeg tror også, det er derfor, man så også som ung øh, tilflytter, ikke siger op, fordi så bliver det også sådan et nederlag, så bliver det sådan en. Oh, det, er, det, er det. Kunne, det kunne jeg ikke. Så derfor så tænker jeg også, nej, fandme nej, nu skal men jeg vise jeg, mit vejr, ikke? Jeg tror måske, jeg ja, lige præcis det der, men det handler om at vise sit vejr. Jeg tror lidt, at jeg søgte efter mor og fars anerkendelse ja. omkring, at sådan, så er Yeah. You made it, -agtig. Og den fik man aldrig rigtig helt. Fordi du var på den her 0-timers kontrakter, husk, nu tager ikke, ikke for meget. Du gør det godt i går, mm -hmm. men det kan. Sådan, hvis du drikker for meget, så går du dårligt om morgen, og så kan vi jo opsige dig. Altså der bare aldrig den der, nu du sikrer, for gød agtig, der gør, at jeg hele tiden blev ved mig at kravle op ad den her stige for at få den her. Som bare aldrig rigtig kom. Og jeg tror også på en eller anden måde, at der er sådan lidt kostskole Altså den her hierarkiske ting med ja. de mobber de små elever. Sådan her der... -agtet. Ja, præcis. Men, <laughs> ja. men sådan det her med, at når man men også nye øh, skud på stammen i tjenerbranchen og restaurationsbranchen, vi ved, at dem, der er inspektører, dem, der er restaurantchefer, dem, der er partnere, jo højere op de er i hierarkiet, jo mere lort har de gået igennem. Og jo hårdere end, end, øh, en karriere har de haft, så... Jeg kan jo ikke brokke mig, mm -mm. fordi de har været igennem måske noget, der er meget værre, fordi de har haft øh, chefer, som kommer fra den helt gamle skole. Ikke? Så det er også sådan, at jeg, jeg, jeg, jeg ved på en eller anden måde allerede, uden at have været i så mange år i branchen, at det er så how it is. Men, altså, men, sådan, men tænker du så ikke bare sådan, at jeg tror sgu, jeg finder et nyt job? Men, altså det er klart en tanke, der nogle gange... Eller, bare, har, eller har søgt noget ved siden af. Det havde man ikke overskud til. Men Jonas, hvad sidder du og tænker når du hører om de her historier, om jeg Tej og fortæller... Jeg kan jo godt forstå dem, der har skrevet ind på Facebook og sagt, hvorfor fandt de ikke bare et andet job? Men jeg kan jo så også godt høre, at det er jo også en del af hele kulturen. Altså det, er det at man kommer et sted hen, man får sindssygt mange venner, man kender måske ikke, med har ikke rigtig sådan noget, at i København overhovedet. Og man bliver egentlig sådan, for lidt anerkendelse til at starte med, og så er det ret sjovt, der er rigtig mange byture, rigtig mange de der ting. Men så bliver man også bare presset mere og mere, og... Jamen, du kan sagtens arbejde så, så meget. Sådan jargonen er. Og hvis man gerne vil være en af de seje inden for branchen, så kan jeg jo godt forstå, at man så har lyst til at give den det ekstra. Men jeg tænker alligevel også bare, der må også være et eller andet i ens hoved, der nogle gange har sagt sådan, det, det skal du ikke det her. Altså, du kan ikke arbejde 12 timer, 5-6 gange om ugen, og være i byen fire gange. Altså, sådan, der, der, der må bare være et eller andet, hvor man sådan tænker, nu begynder det her at blive usundt for mig. Altså, en hindsight, yeah. helt, ja. Helt fuck periode i mit liv. Og så mange red flags og alt muligt piss. Altså, jeg kan også huske, vores øh, lager var under restauranten, så der skulle man op ad en trappe også, især sådan om aftenen, når man skulle fylde op med vin. Eller... Sådan nogle gamle københavnerbygninger også. Og... Pis og lort. Ja. Altså sådan helt forfærdeligt. <laughs> og, øh, og så sådan åh, lige sådan at løfte en, en, en fuld mælkekasse med flasker øh, vin op, sådan 12-15 flasker vin, man har proppet ned i, ikke? min restaurantchef der kommer ned og siger, det går fandme for langsomt, og så tager han bare sådan to mælkekasser i en hånd, bare sådan holder dem sammen, mm. og så tager det i begge hænder, og så bare løber op ad trappen, hvor man også bare står sådan, hold, du er et overmenneske. Ja. Jeg kan jo ikke brokke mig. Hvis han bare sådan driver en hel restaurant, og kan gøre det der også. Så, ja, så, så... bliver det niveauet, at man skulle så optælle. bliver jeg nødt til at suck det op. Ellers så er jeg ham der, der brokker sig. Men jeg tænker også, at altså, der er ikke der er ikke nogen fagforening, som du har sagt før, Theis. Mm. Og sådan i hvis man går sådan tilbage i tiden i mange brancher, altså før der overhovedet var noget, der hedder fagforening, så var det fordi, at alle arbejderne stedet gik sammen og sagde, de her vilkår, de går ikke. Yeah. Så enten så giver jeg os nogle ordentlige vilkår, eller så nedlægger vi arbejdet. Fordi vi vil ikke være med til det her. Mm. Vi er nødt til at have nogle faste timer, og, og, det, og så udviklede, udviklede det sig jo også sådan, vi kan heller ikke bare løfte mega tunge kasser, vi, altså vores ryg bliver smadret. Jeg kan huske, der var på et tidspunkt under en rigtig travl lørdagsservice øh, midt under, hvor man går fra første seat til andet side, og det betyder, at øh, mange gæster køber jo et bord i to og en halv time, og så booker man bordet i det minut, de skal gå ud for bordet. Der har du booket bordet en gang til. Så det er orkanens øje på det tidspunkt om aftenen sådan noget, 1938-1938, hvor du skal have 200 mennesker ud og 200 mennesker ind. Og man skal lige nå at vende alle borgerne, altså tage alt ud, tør bordene af, lægge nyt menykort på, øh, altså dæk bordet igen, sådan så det ud som om det ikke er blevet brugt. Ja, det er uh, Titanic All Over igen. <laughs> altså virkelig Survival of the Fittest. Og der kan jeg huske, at der lige pludselig nogle, uh, sådan to uh, ældre damer, jeg tror jeg det var sådan noget Luna og Anita, der kom ned og bare sådan, hej, vi kommer for uh, Arbejdsmiljørepræsentant, jeg ved ikke engang hvad sådan noget hedder. Ja, arbejdstilsynet. Ja, eller hvad? lige ja. præcis arbejdstilsynet. Vi skal lige lave sådan uh, en runde. Skal vi lige gå rundt, og så kan vi lige stille mig spørgsmål med og jeg står der og bare tænker, ikke lige nu. Og de ved jo godt, at grund til, at de skal komme ned der, det er jo for at se, hvordan det virkelig er, ja når tampen brænder. Mm. Altså, der har de jo virkelig lavet deres lektion, ikke? gå op, finder min restaurante og Jeg siger, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. De er kommet nu. De skal tjekke det her. Han tager bare benene på nakken og løber. Og så siger han, den må du lige stå for. Og øh, liv, liv, liv. Altså, okay. jeg bliver om bedt om at, at lyve. Det er så lidt svært at lyve over for nogen, der har øjne i hovedet. <laughs> For de kommer ned, og det er en, det er en gammel øh, Københavnerestaurant, der er nede i en gammel kælder. Så der er jo også de her små trapper og alt for lave borde i forhold til de her kokke, der er langt højere, der står alle sammen og ligner Quasimodo, når de står og laver den her lille ikke blomme på, ja. øhm, som de jo heller ikke må. Og spørger mig, når vi kan se, der står en masse vinen herude, den står jo på første sal, men jeres vinkælder er nede i kælderen, så hvordan den bær i den ned. Så jamen det, det gør vi, øh, det gør vi med håndkrafte sådan. Det må I jo ikke, man må så det ikke bære så meget, nej. Sådan, Nå, nej, så tager vi lidt af gangen, lidt af dagen, så, så vi ikke overbelaster. Os. Altså, jeg måtte bare stå og ævle at finde på et eller andet lort, hvor de jo så også ender med at give os altså, en løftet pegefinger og sige, alle borne, køkken står og arbejder på, de skal hæves op, fordi de får en rygskade af sådan der. Der, hvor jeres vin bliver leveret, det må simpelthen ikke blive leveret der, I skal have sådan nogle... En lift. Æ, Ja, lige præcis. Og det her var en meget stor koncern, jeg arbejder for, som jeg ved havde penge til at investere de her ressourcer for, at sørge, at der var nogle øh, gode arbejdsforhold ja. på, på den måde. Øhm, og det blev bare sådan noget med, at, at vi skrev til dem, det skal vi selvfølgelig nok gøre, og så gjorde man det ikke. Og så kunne de komme ned og lave undersøgelsen igen året efter, og så var svaret det samme. Og så skete der ikke mere. Men I, I overvejede ikke, altså har I så ikke gået sammen og snakket om, sådan vi er nødt til at gå til ledelse med det her? Jeg kan huske... Eller vi er vi nødt til at gå til medierne, eller vi er nødt til at gå til arbejdstilsynet, eller et eller andet? Jeg kan huske, at vi var et hold på et tidspunkt, der snakkede om at lave sådan uh, helt demonstration -agtig. Sådan at sige, i morgen, lørdag aften, i december-tiden, hvor der er aller travlest, der er der Uff. ingen af os, der dukker op. Altså sådan, I ren øh, giver os noget mere løn, og giver ja. os nogle bedre arbejdsforhold. Og det var virkelig noget, der blev snakket mere om, end det blev eksekveret. Fordi der var ikke nogen, der turde. Hvorfor tur ikke det? Fordi der var rigtig mange af dem, der gerne ville stadigvæk være i branchen. Så hvis, hvis jeg var en af dem, der strækkede, så ville, de, så ville jeg være en usikker arbejdskraft for dem. Og så ville jeg jo ikke blive ansat bagefter. Og som jeg ved, der er mange, der bruger restaurationsbranchen til, er det jo et sted som er sådan et sabbatårsjob, som er sådan en in in-between-job, for at jeg lige skal finde ud af, hvad jeg skal læse, eller så jeg kan få råd til min rejse til Asien eller Australien, eller hvor jeg nu skal hen. Så folk har jo brug for de her penge, og for dem er det måske lidt ligegyldigt, fordi at det ikke er deres øh, drømmeerhverv. Så jeg tror, det er derfor, der ikke var nogen, der turde at gøre det. Jeg ved ikke engang, hvordan man skulle sætte det der op. Jeg tror også, jeg ville være bange for, hvis jeg skulle sende den mail ud, eller besked omkring, i morgen vi. Jamen, eller have gået til medierne og sige, at den her store kæde her, der er arbejdsforholdene, arbejdsforholdene sådan og sådan. Vi har det sådan og sådan. Arbejdstilsynet har givet en løft og pegefinger så, så mange gange. Mm. Der er ikke blevet gjort noget. Vi arbejder interesse -timer, fordi at restauranten skal have flere gæster, fordi de vil tjene flere penge på det. Mm. Altså, det, det helt ærlige svar er, at jeg turer ikke. Nej. Altså, jeg turer simpelthen ikke. Jeg følte på daværende tidspunkt, at jeg havde for meget at miste ja. øh, af øh, venner, Øh, gratis, drinks fredag, lørdag, søndag, øh, fede steder at tage i byen. Også fordi, at man har et mega stort netværk lige pludselig. Fordi at øh, sådan, så du også venner med andre tjenere på andre restauranter. Det er helt kult-agtigt. Så kunne man tage på søsterrestauranten for 25% rabat den fredag, så skulle man sidde dernede og spille fandango. Mm. Og så øh, sad man med alle tjenere dernede fra. Så lige pludselig havde du ikke bare de 30 kollegaer, som vinder, du arbejder sammen med, men du havde også de 20 andre på de andre restauranter. Altså, det, jeg følte i hvert fald, at jeg var mega populær, og det synes jeg næsten var en betaling nok i sig selv mere end de 110 kroner, jeg fik i timen. Men jeg tænker også bare, at det er jo store kæder, der gør det her. Er det ikke mærkeligt, at, at der ikke har været nogen, der har skrevet nogle historier om jeg tror ikke kun de store kæder, der gør det her. Jeg tror klart, at store kæder. Øh, jeg tror, men også for, for, for, for en, en større bundlinje. Øh, men jeg tror, at det altså generelt er de fleste restauranter, der, der har ufattelig dårlige arbejdsforhold. Men jeg tænker også bare, hvis, hvis nu der er mig, der læser en historie om, at så, og så mange medarbejdere i den her restaurantkæde, der måske har 3-4 restauranter, har så dårlige arbejdsvilkår arbejder så, og så mange timer, så ved jeg ikke, at jeg har lyst til at tage ned på restauranten og støtte det. Jeg forstår bare ikke, at der ikke nogen har lavet den, de historier. Men der må være nogen, man kan komme i snak med omkring de tidligere medarbejdere og nuværende medarbejdere. Havde du tur at gøre det, Tais, hvis du stadigvæk var i branchen? Nej, det tror jeg ikke. Mm -hmm. Det tror jeg ikke, jeg havde. Og er meget af de samme årsager som, øh, som dig. Altså sådan, jeg tror, at, at jeg havde været bange for, at det havde var blevet opdaget, eller at øh, vi var blevet udskiftet. Altså, så er det bare sådan, at at der var otte gode tjenere, der røg der, men så har vi lukket en aften eller to, og så hiver vi lige nogle erstatningstjenere ind for de andre restauranter, som vi jo bare kan låne, fordi det er restaurationsbranchen, hey, why not? Ja. Øh, og så ansætter vi bare en masse nye, og så tog er vi up and running igen. Ikke? Men, men jeg tror, at hvad var det, du spurgte om igen, sorry? Jeg Jamen, jeg bare, at, altså, om, om, om, øh, om du vil have gjort det. Altså det der med at, at sætte navn på, fordi at, hvis man nu skulle skrive en artikel om det her, ikke? Ja. Så, så skulle man også være ude og snakke om, der er nogen, der er nødt til at stå frem. Man kan ikke bare have øh, 20 anonyme kilder. Mm -hmm. Så skal det være, virkelig være en, en sag, hvor der er noget helt galt. Mm. Det her måske også godt kunne lyde på. Men det... Det skal da meget til, for man bruger en ny med eller Ellers skulle man bare have nogen, der stod, stod frem og sagde sådan og sådan. Ja, hvis man nu en dag... Altså sådan, vi, vi er jo heldige, at nu har vi øh, noget andet arbejde, og vi er måske ikke sådan lige nu i restaurationsbranchen. Det aner man som, som kreativ øh, et eller andet freelancer aldrig, om man har behov for et eller andet når, når det hele brænder på. Ikke? Og det er den ene del. Men den anden del er jo også det her med, at mange af dem, som man potentielt var øh, lige med tjenere eller whatever. Man, man, man blev jo rigtig gode venner med dem, og der er jo også nogle af dem, der bliver i positionen eller restauranten og rykker op som måske restaur restaurantchefer i dag, eller er uh, partner, hvis det er større uh, koncerner. Altså, det vil sige, at de investerer nogle penge, og derved også tjener noget overskud så, så det er jo også det her med, har man lyst til at kaste sine tidligere venner under bussen mm. på baggrund af, af, af en tilstand, som ikke kun er at finde på specifikke restauranter. Ja, ja. altså, fordi det ville klart være øh, en, en sensationshistorie, og noget, man kunne, kunne rykke på, hvis det bare var en eller to rådne kar i den store øh, samling af, af dårlige arbejdsforhold på, på, i, i restauranter i København, eller i Danmark, eller i verden generelt. Men jeg tror, at det er så inkarneret del af restaurationsbranchen, at det er svært. Altså selvfølgelig skal det starte et sted, og der er jo måske nogen, der skal tage faldet for, at de andre rykker, men det, det, det, jeg tror, det er svært at iværksætte, og man, tænker, og man skal have mange for, at det kan, det kan rykke på noget, tror jeg. jeg. jeg. jeg tænker bare, hele MeToo-bevægelsen, grunden til, at folk ikke turde stå frem, før hele bevægelsen kom, var på grund af det der. Jeg tror måske også, at MeToo-bevægelsen er lidt, lidt farlig at gå ind på, fordi der er også rigtig meget øh, skyld og skam, ja, ja, 100%. Og, og, man selv, og man selv føler sig ansvarlig over ting Men det mener jeg bare, at der var jo rigtig mange mennesker, der gik sammen. Ja, ja, og der... om, om ligesom for, for at klage over et bestemt øh, miljø, måske jeg tænker også mere sådan MeToo-mediebranchen, for eksempel, mm. hvor det var er samme sammen med arbejdet. Jeg tror, der er flere, der har købt sig ind på de præmisser, der er ved at arbejde i reservationsbranchen, end der egentlig findes nogen, der gerne vil gøre et oprør imod det. Ja. Yeah. Altså, jeg tror, der er langt flere der er øh, blevet øh, manipuleret til, at det er jo bare sådan, branchen er. Det er i hvert fald det, jeg oftest møder, hvis jeg har stillet spørgsmål, til, så sådan er det bare sådan. Hvor så du? Det er sådan, vi kører det. Hvordan skulle vi ellers gøre det? Altså, jeg tror, hvis... Lad os nu sige, at vi var 20-50 mennesker, drømmescenarier, der stillede os frem til øh, ekstrabladet BT-politikken, you name it, og sagde, prøv at høre her det her sted arbejder sådan og sådan og sådan her, så tror jeg, at det vil komme tre gange tilbage af andre mennesker, der vil komme og sige, men sådan er branchen bare, så slemt er det slet ikke, og hvis mm. du ikke kan klare moslen, så må du jo bare finde et andet sted at være. Og jeg, jeg, jeg tror også, at øh, det, øh, som du også sagde tidligere, at, at der er mange, der bare lige bruger det som et sabbatårsjob, øh, og der er ufatteligt meget udskiftning, og der er meget få, der arbejder på restauranter, der ser det, tror jeg i hvert fald, nu øh, har jeg ikke spurgt alle, men der ser det som deres Øh, fremtidige arbejdsplads og deres karrierevej, mm. og dermed måske også øh, ja, altså, er lidt ligeglad. Lige så mm. snart, at man sådan, jeg også går et år, eller så skal jeg til Asien, eller så skal jeg studere noget. Man skal jo ikke negligere noget, men hvis, hvis man nu, øh, altså m du snakker to på arbejdspladsen, og medier yeah. og sådan noget, der er det måske mere sådan, fuck, this is my dream. Yeah. Jeg har lyst til at være her, derfor så finder jeg mig i flere ting. Ikke at det er okay, og ikke at det skal være en undskyldning, men, men jeg tror også, at altså, jeg kan da også mærke, lige så snart jeg var ude, af restaurationsbranchen. Der var jeg også sådan, åh oh, nej, det er hele mit liv, og alle mine venner, og jeg kommer til at savne dem alle sammen. Der gik to uger, så var jeg sådan, I don't miss these people. Nej, I don't, Jeg har ikke noget behov for at mødes med dem. Hvis vi mødtes, så ville jeg ikke ane, hvad jeg skulle snakke med dem om, fordi de har oplevet en masse irriterende kunder, og gæster, og lort, og jeg har... Jeg ikke noget. Ja, også fordi jeg tænker, øh, der er mange, der, der kommer ind på det her arbejdsmarked, som er 19 år, måske det er deres første arbejde egentlig. Øhm, så de har heller ikke noget at sammenligne det med. Jeg havde ikke noget at sammenligne det med. Mm -hmm. Så jeg aner slet ikke, hvordan det var egentlig at arbejde et sted med en fagforening over enskomst. Jeg tror engang, jeg vidste, hvad det var. Jeg kan huske, det var noget, min morfar sagde, husk, at man sådan fagforening, så var jeg bare sådan ind og det ene øre ud af det andet. Der er fri bare der, hvor jeg arbejder, altså sådan, så hvorfor skal jeg melde mig ind og det her? Der, jeg havde ikke noget at måle det op imod. Det var først noget, jeg fandt ud af, hvor dårlige arbejdsforhold, jeg egentlig arbejdede under, da jeg kom over på den anden side og kom ind i en ny branche. Ja. Æm, så, så jeg tror også, at det, at det er det, der gør, at man måske ikke synes, at det er så slemt igen, mens man er ja, i det. det, det altså, jeg tror også, at man, man udnytter meget i den branche, at, at folk er uvidende. Man mm. udnytter folks uvidenhed, mm. fordi de ikke ved bedre. Og hvis de så begynder at, at brokke sig, så bliver man måske fyret eller for mindre timer eller et eller andet, ikke? Øh, så jeg tror også, de ligesom, altså der, der er måske bare heller ikke nogen, der siger fra, og det er også et kæmpe problem. Men, men jeg vil da heller ikke ture som 19-årig og sige til min chef, der bare er måske fem år ældre, sådan, ej, jeg ved så ikke lige, om jeg kan i morgen, fordi jeg er lidt træt. Og... Men der burde jo også de restauranter være nu, man kan gå til, som, ikke, ikke, er, som ikke er chefen, som er det, man har på alle andre arbejdspladser, som sådan en Arbejdsmiljørepræsentant, mm. ja. som, som har tavshedspligt og ikke må, må sige noget til chefen om, hvad man går til. Og derfor kan samle nogle, nogle, nogle forskellige beretninger og så gå tilbage med det. Ikke? Men, men det kræver, at chefen ansætter en arbejdsmiljørepræsentant, og jeg tror, at de I flis... i hvert fald, at man har en fagforening, at alle medlemmer er en fagforening. Ikke? Ja, og det, vil, det tror jeg, at vil være, være for stort et tab for chefen. Der er ikke nogen interesse for chefen i at ansætte en arbejdsmiljørepræsentant, fordi at han ved, at det eneste arbejdsmiljørepræsentanten vil lave, det var konstant at sige, det er dårligt, det er dårligt, det er dårligt, det er dårligt du, skal ved, du skal gøre noget ved det, gøre noget ved det. Fordi det er jo ikke fordi, det håber jeg ikke, at restaurantcheferne eller dem, der er højere op, ikke aner, at de her ting foregår. Selvfølgelig ved det, de fleste, der er højt op i restauran restaurant, de har været på gulvet, de ved, hvad fuck det går ud på, og de ved, hvilke forhold, man arbejder under. Så det er jo ikke en hemmelighed, at det foregår. Så det er, jeg, jeg, det er jo aktivt valg om at vedligeholde og opretholde den her tone og den her arbejds, øh, det her arbejdsmiljø. Ja. Det er sådan, det er. Men er det, jeg, jeg tænker også, at er du ikke så lidt bange for, med det her program egentlig. Altså, nu ved jeg godt, at du ikke skal tilbage i branchen. Mm. Men alligevel, det er jo sådan, som du sagde før, det er jo alle dine bedste venner, gamle bedste venner i hvert fald. Helt vildt. Altså det er virkelig noget, øh, jeg, jeg ugentligt går og tænker over. Før i tiden, der kunne jeg jo nok hver weekend få en besked... Fra, fra nogle gamle øh, arbejdspladser. Hey, kunne du ikke lige øh, tænke dig at komme ned og tjene nogle hurtige penge, nogle sorte penge og øh, service lidt for os? Jeg får jo ingen af de beskeder mere. Har du sagt til nogen af dem, mm. du laver det her program? Mm. Ja, ja, de allesammen ved det godt. Jeg har også set dengang, at jeg skrev ind på Facebook, at jeg lavede det her program. Øh, der er, er der faktisk nogle ret specifikke episoder om nogle specifikke mennesker, der bliver omtalt. Vi ser jo hverken navn eller hvem det er, men øh, man er ikke i tvivl om, hvem det er, hvis man ved, hvem det er. Det er klart. Æm, så, og de skrev jo også til mig, at de vidste godt, at det var dem, jeg snakkede om, mm. og, øh, og det var det sted, jeg snakkede om. Æm, det, ikke, der er noget at gøre ved det, fordi at jeg får jo lidt lyst til at sige sådan, at hvis, øh, hvis du er enig med mig om, at det var det, der skete, så kan vi jo godt snakke om det. Æm, det er der ikke nogen, der vil. Æm, samtidig med, at hvis du bliver stødt over det, så er det måske også, fordi jeg prikker til et eller andet, du godt selv ved, at mm. I, I vil blive blive taget med bukserne nede nu. Fordi det er noget, der begynder at, at blive snakket om mere og mere. Ikke bare i mit program, men det er noget, jeg ser i flere mediehuse snakker om, at den danske restaurationsbranche er røden. Mm. Altså Noma for eksempel, som kører lige nu, der er ude med at sige, at deres som simpelthen ikke får noget lund. Altså at sådan, de her historier begynder at komme frem nu. Øhm, men vi skal faktisk også tage at runde lidt af her. <laughs> ja. øhm, men Jonas, jeg kunne rigtig godt lide tænke mig at høre, hvad du tænker om det er mig og øh, vi har siddet og sagt til, dig sagt til dig i dag. Altså, jeg kan godt forstå, at man bliver ved med at være der. Især, hvis man ikke rigtig har noget netværk. Der er fester, der er venner, og så det her med, at man ligesom også har en fælles finde, som jo så sjovt nok er gæsterne, ikke? Mm. <laughs> og ikke ens arbejdsplads. <laughs> <laughs> og også ens arbejdsplads, men nok mere gæsterne, så ja, ja. er lidt vanvittigt så får man en form for fællesskab. Og man har været det måske bare i et par måneder. Og så begynder at tænke, okay, det er jo også hårdt, og så er det sådan, jamen, der er flere pros, end der er konst på det tidspunkt. Mm. Ja, så man vender sig til det jo. Ja, ja så man vender sig til det. Mm. Men, men det jeg stadigvæk ikke forstår, <laughs> det er bare, at, at, at, der ikke er lavet, altså, at der ikke er lavet nogen historier om det her. At det ikke er ude, at alle ikke ved, at på den og den restaurant, og det er jo så åbenbart, fordi det er alle restauranter, hvad jeg kan forstå på at, at Eller de fleste restauranter. Jeg tror, det er en tendens i hvert fald. Ja, derfor, uden den... selvfølgelig at vide, at hvis... det... Ja, på den enkelte... men hvor det er mange restauranter, hvor det her, det sker på, hmm. at det måske er derfor. Men, men jeg, jeg synes bare, at det, er, at det er helt vanvittigt, at det, at det her ikke er viden, hmm. at det er sådan. Fordi jeg vidste ikke, jeg vidste godt, at det var hårdt, men altså, ikke i hvilket omfang? Overhovedet ikke i hvilket omfang. Ikke at der var så meget alkohol, og så mange stoffer, og så mange øh, interessetimer, at man arbejdede så og så meget, og bare så og så meget, og altså, egentlig bare ødelægger sig selv. Altså, det lyder jo som om, man går tilbage til 1950'erne til slagteriarbejderne. Jeg mm. tror heller ikke, det er en branche, der er blevet opdateret. Ej. Altså øh, ligesom for eksempel sygeplejerskerne har prøvet her sidste år ved at sige, at nu skal vi væk med den her pigelønsreform øh, og have bedre lønninger det. Jeg tror ikke, at øh, at restaurationsbranchen har fået en, en god opdatering. Men det er også fordi der ikke er, altså er nogen fagforening. Og jeg tror også, at hvis den fik den en opdatering, mm. der kom fagforeninger, der kom alt det der gode overenskomst, så vil størstedelen af restauranter i København lukke. Ja. Vi, vi lige til. Men, men det, det vil også bare fordi, at, at folk ikke gider at betale for det? Ja. Altså, jeg tror, man som, hvis, som du har sagt så vil du ikke gide at gå på de restauranter, hvis du vidste, forholdene var sådan. Nej. Og jeg tror selvfølgelig, at så er det dejligt, at man skal ud og have noget mad i en eller anden aften, og man har bukket bord på en eller anden restaurant. Men hvis man kan få tre retter til 250 kroner, eller et eller andet i det, i det sådan, øh, pris, pris range så skal man bare vide, at der er nogen, der bliver snydt. Mm. Det er på bekostning af noget andet. Ja. Mm. Og om det så er kvaliteten af råvarerne, eller om det er, fordi der er nogle underleverandører, der bliver snydt, eller det er, fordi at den søde tjener, der er kommet ned med vand, øh, bliver underbetalt. Der er nogen, der bliver snydt. Ja, eller nogle øh, nepalesiske opvasker, der står for 30 kroner i timen. Præcis, ja. Mm -hmm. Og bliver spist af med noget, noget, noget restmad. eller Men der, eller men der er også bare været så meget af det her, der er ulovligt. Ja. Ja, er du dum? Folk står og tager og drikker på arbejde. Præcis. Det det er hele, altså, det er... Hele... Og er det, det meget. Det, ja. og... det hele er jo mega ulovligt, og arbejde alt for mange timer. Mm. Så det, altså... Jeg synes bare, det er vanvittigt. Det, det, er, det er mega vanvittigt, og forhåbentlig, at det her program med til at starte de her samtaler, øh, når dem, som stadigvæk arbejder på restauranterne, sidder og får den her efterserviceøl, når den sidste gæst er gået. Og forhåbentlig... Jeg, jeg håber virkelig, at den her snak, vi tre, vi har haft i dag, måske kan være med til at pushe lidt folk til at gøre det, som Maja Thijs måske ikke rigtig ture at gøre. Ellers må du lægge sådan nogle små kort... Øh, Ring til mig, hvis, øh, hvis du gerne vil <laughs> ja, eller, eller bare med sådan en QR-kode, så kan høre programmet. Jamen, <laughs> ja, det kan godt være, at jeg skal ned, øh, hvis der er nogen af dem, der gerne vil lukke mig ind stadigvæk. Jeg tror, at efterhånden er blacklist, jeg har snakket om. Jeg er bange for, at sådan, tror jeg tror, jeg, tror, jeg begynder at stå lidt højt på den der liste. Du må prøve med noget udklædning. Det kan være, der er en flue i suppen næste gang, der spiser der. <laughs> ja, Men du har lyttet til programmet, når den sidste gæst er gået. Mit navn det er Anna Lund. Og husk, du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrykkende podcast-app. Du kan naturligvis også lytte med hver uge live i radioen. Tusind tak til Jonas og Theis, for at være med i dagens program. Og tusind tak til dig, der lyttede. Ja, det er godt. Ja, tak. Tak. Tak. over ja, det her køb. Eller det for det Der du i